Eu mă gândeam să studiem acum din uh, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, fiindcă acolo avem uh, o altă minune. Proverbe 8. Nu proverbe. Nu, no, nu, no, nu. No, A trebuit să, să rețin proverbe 8, pentru că aici eram eu cu studiul. Merg la Ioan 5. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. spune așa, ce, ce studiez din proverbe 8? Nu, citesc. Citesc proverbe. A, ah, bun, bun, bun. Ok. Uh, eram curios. Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Uh, tot capitolul. Minunea se petrece de la versetul 1 până la versetul 9. Însă de la versetul 9 până la sfârșitul uh, capitolului, versetul 47, are loc o, conversa o conversație între iudei și cel vindecat și iudei și Iisus Hristos. Iar conversația este în principal legată de minunea pe care el a făcut-o și oricum, sunt câteva turnuri care sunt interesante aici. Oricum, Hai să încep să citesc din Ioan 5. Deci așa, după acestea, era o sărbătoare a iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. Și este în Ierusalim, lângă poarta oilor, o scaldătoare numită în evreiește Betesda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, paralizați, așteptând mișcarea apei, pentru că un înger cobora câteodată în scaldătoare și tulbura apa. Deci cine intra, cel din după tulburarea apei, se făcea sănătos. Orice boală ar fi avut. <coughs> Dar, era, <coughs> oh, Dar era un om acolo care era în suferință de 38 de ani. Iisus văzându-l zăcând și știind că era de mult timp așa, i-a spus, Vrei să fii sănătos? Bolnavul i-a răspuns, Doamne! Nu am pe, pe nimeni ca să mă arunce în scaldătoare când se tulbură apa. Și până când vin eu, coboară altul în, înaintea mea. Iisus spus, i-a spus, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla. Și ziua aceea era sabat. Mai a, minunea asta este cât se poate de clară. Corect? Da. A, așa. Deci, hai să, să mă uit în detaliu la fiecare verset. Versetul 1. Era o sărbătoare a iudeilor. Uh, iudeii trebuiau să se ducă în Ierusalim la trei sărbători mari. Uh, asta uh, asta uh, Fiind deci de trei ori pe an, ei trebuiau să se ducă la, la sărbătoare. Nu știu exact care sărbătoare era asta, însă e clar că era una dintre ele. Versetul 2. Și era în Ierusalim, lângă poarta oilor, o scaldătoare. Acum, poarta oilor este undeva uh, lasă, uh, în, în dreapta sus de la uh, Ierusalim. Deci imaginează-ți Ierusalimul ca fiind pătrat. Și undeva în dreapta sus, nu chiar în colț, dar în dreapta sus, acolo este o, o poartă, în zid, fiindcă Ierusalimul era înconjurat de un zid. Scăldătoarea asta, Betesda, care înseamnă uh, Casa Milei, scăldătoarea asta era la aproximativ 100-120 de metri de la poarta asta. Deci, uh, un om normal ar uh, merge un minut. Deci... Și nu, nu, e, nu e așa de departe, adică o, o vezi cu ochiul, ochiul liber. 100 de metri, 120 de metri, un pic mai încolo decât un stadion de fotbal. Așa. Deci, era acolo o Iar scăldătoare. La scăldătoarea asta, a, cu cinci pridvoare. Tu știi ce la un pridvor? Uh, parcă e, cum îi spune, un loc de, pentru oameni acoperit. Exact. Acoperit, de fapt. Exact, exact. <laughs> Măi, uh, nu știu cum îi zice în, în limba română, fiindcă n-am stat la casă. Dar sunt case uh, construite uh, unde este intrarea, mai, are un, mai este un loc așa de, uh, extins care de, uh, care face parte din acoperișul casei și în locul ăla extins mai poți să pui o măsuță, niște scaune, de este chiar în fața casei, case tale. Uh, da, Poate să fie 4-5 metri. Nu contează. Chicea este că e, e acoperit. Deci, bine, acum, nu știu cât de cald, cald este în Israel. Se pare că e destul de cald acolo. Însă treaba e că erau 4 uh, locuri, 4, 5 locuri, 5 privoare, unde zăceau o mulțime. Și acum, lista este... Uh, interesant aici. Bolnavi, orbi, șchiopi, paralizați. Deci ăștia sunt uh, cu diferite boli. Acum, nu știu cât de orbi erau unii. Poate că aveau doar cataractă. Când ai cataractă începi să nu mai vezi cum trebuie până, până uh, la punctul în care uh, ochiul se acoperi de ceva alb. Deci, în sensul ăsta, mă gândesc, Iisus Hristos a vindecat pe un orb născut din... un orb din naștere. Deci, că erau orbi, fiindcă a trecut timpul și ochiul s-a scos cu o cataractă, sau că erau orbi din naștere, n-are importanță. Problema este că erau orbi. Șchiopi paralizați... Treaba cu para paralizatul este foarte nasoală. Am văzut, am văzut persoane în uh, scaune cu rotile paralizate de la mijloc, fiindcă au avut un accident și li s-a uh, rupt coloana vertebrală. E nasol tare. Deci, o, indiferent, își erau paralizați. Și uite motivul în versetul. Uh, uh, așa. așa uh, versetul 3. Așteptând mișcarea apei. Pentru că un înger o câteodată, spune versetul 4, În înscăldătoare și tulbura apa. Deși cine intra cel, cel din tâi după tulburarea apei, se făcea sănătos. Orice boală ar fi avut. Așa. Unii spun, asta am auzit-o de la un predicator, unii spun că de fapt, nu era o minune, ci apa ar fi avut, cum se zice, trăsături medicale. Însă Biblia aici spune clar că era acțiunea unui înger. Deci, eu, când e vorba de comentarii, că mai și comentarii, mai ascult pe alții când predică... Eu nu dau doi bani pe comentariile lor dacă nu sunt în conformitate cu Scriptura. Pe mine ce mă interesează este să, să fiu corect și cinstit uh, cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva contrazice Cuvântul lui Dumnezeu, informația aceea uh, nu valorează 2 bani. Oricum, aici Biblia spune clar Că un înger cobora câteodată în scăldătoare și tulbura apa. Deși, intra cel din tâi după tulburarea apei, se făcea sănătos. Orice boală ar fi avut. Treaba asta cu orice boală ar fi avut desfințează uh, comentariile unora care spun că apa aceea ar fi avut niște minerale și niște prostii de alea și prostii... Nu, no, nu. No. Este acțiunea unui înger. Cel care intra în apă, imediat după tulburare, se făcea sănătos. Acum, a, treaba era că cerea determinare din partea celui bolnav. Trebuia să, a, să ajungă în apă, trebuia să, să dea din coate, să împingă pe unii, pe și în dreapta, ca să intre în apă. Primul. Și oricum, deci asta este una din, asta era condiția vindecării legat de mișcarea ape. Versetul 5. Dar era acolo un om, un om acolo care era în suferință de 38 de ani. Omul ăsta nu avea 38 de ani, omul ăsta era bolnav de 38 de ani. Monav, așa, așa, Iisus zăcându-L și știind că era deja de mult timp așa, i-a spus, vrei să fii sănătos. Aici, a, treaba cu știutul că era de mult timp așa, este o, o, o chestie... A, dacă ești în meserie, tu poți să-ți dai seama de cât timp iese ceva... Uh, greșit. Uh, și aici mă, mă refer la, la un doctor. Un doctor nu, uh, nu trebuie să se uite de mult timp la dinții tăi ca să-ți dea seama că dinții tăi uh, sunt uh, stricați de mult timp. La, la fel și cei, uh, cei care sunt cardiologi sau cu plămânii. Sau. Se uită și ei pot evalua ceva timp, de, de ceva timp. Acum sunt legat de paralizat. Sunt anumite simptome care cu timpul un, un paralizat de genul ăsta deformitățile sunt mai accentuate. Indiferent de, de situație, Iisus știa bine de cât timp era bolnav. Și l-a întrebat, vrei să fii sănătos? Bolnavul i-a zis, e, bolnavul i-a expus cazul lui. Da. Însă n-am pe nimeni care să mă ajute. La care Iisus aici, și asta este minune. asta este fără, nicio, fără niciun dubiu. Iisus îi spune Ridică-te, ia spatul și umblă. Asta e. Nimic mai mult. No, Și în îndată. Da. Uh, omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla. Și ziua aceea era sabat. Așa. Bun. Problema cu, problema cu minunea asta era că uh, se afla în contradicție cu legea mozaică din punct de vedere al uh, iudeilor care îl vor a, uh, acuza. Fiindcă e mai încolo versetul 10. Dar iudeii îi spuneau acelui vindecat. Este sabat. Nu ți se permis să-ți iei patul. În, uh, hai să mă uit la câteva pasaje. Minunea adică asta... omul că a luat un pat a muncit, a depus un efor sau cum? Măi, uh, stai puțin, stai puțin. Să deschid eu Biblia aici întâi. Așa. Hai să, hai să ne uităm la câteva lucruri aici. Ca să înțelegi care treaba cu sabatul și cât de serioasă era legea asta a sabatului. În Deuteronom... Nu, no, nu, no, Exodul, Exodul. Hai să ne uităm în Exodul 20. Exodul 20 început cu versetul 1. Așa. Dumnezeu a vorbit toate cuvintele, cuvintele acestea zicând Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robilor. Să nu ai alt Dumnezei în afară de mine. Ah, un moment, un moment. Versetul Domnului spune Care te-am scos din țara Egiptului, din casa robilor. Aici arată puterea. Fiindcă această... Eliberarea Israelului din Egipt a fost una făcută cu 10 mari urgii și, deci, pe scurt, când Dumnezeu spune, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robilor, aici își exprimă, numărul 1, puterea și, numărul 2, autoritatea. Dacă are și puterea, atunci are și dreptul să impună. Spune așa, verset 3, să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine. 4. Să nu-ți faci uh, niciun chip cioplit, nici o asemănare a ceea ce este sus în cerul sau ceea ce este jos pe pământ sau a ceea ce este în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești, pentru că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care cercetez nelegiuirea părinților în fii până la a treia și a patra generație a celor care mă urăsc și care arăt în durare față de miile celor care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu e în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, pentru că Domnul vă va socoti, nu vă va socoti nevinovat pe cel care va lua în deșert numele său. Aduți aminte de ziua sabatului, ca să o sfințești. Șase zile să lucrezi și să-ți faci toată lucrarea ta. Dar în ziua a șaptea este sabat pentru Domnul Dumnezeul tău. Și să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici robata, ta, nici animalul tău, nici străinul tău, care este înăunt înăuntrul porților tare. Pentru că în șase zile Domnul a făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ele. Și în a șaptea zi s-a odihnit. De aceea Domnul a binecuvântat ziua sabatului și a sfințit-o. Onorează, pe, onorează pe, fiul, pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu comiți adulte, să nu furi, să nu depui mărturie falsă împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești soția aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici orice altceva care este în al lui tău. Și tot poporul a observat tunetele și flăcăle și sunetul trâmbiței și uh, muntele fumegând. Și poporul a văzut și s-a cutremurat și au stat departe. În fine, deci asta e una. Mai încolo, după ce, -au, după ce au devenit ca, ca popor, la un moment dat în cartea numer cu 15, cineva în ziua de sabat a strâns niște lemne. Și l-au prins, l-au dus la Moise, iar Dumnezeu a spus lui Moise, omul acela să fie omorât cu pietre. Și l-au omorât. Deci, încălcarea sabatului era, era una serioasă. Foarte serioasă. Acum, omul ăsta era în templu, fiindcă, de fapt, în templu, era aproape de templu. Când stai și te gândești, zi de sabat, este un lucru să te plimbi, să mergi o distanță de sabat care era aproximativ un kilometru și ceva, și alta, să te plimbi cu uh, uh, patul tău sau cu... Uh, el, cred că, își, își căra targa cu care alții l-au dus acolo. Așa. Deci una este să te plimbi cu mâine la spate și admirând în sânga și în dreapta și alta este să târâi ceva cu, după tine. Deci, în sensul ăsta, sau la de el. Băi, care treabă, treaba e sabat. Termină. La care... A, să mă întorc acum. La care, uite ce ce răspunde ăsta în versetul 11. Cel care m-a făcut sănătos mi-a spus ia-ți patul și umblă. Deci în versetul 10 i-au spus, mai tu calci legea. În versetul 11 el zice, am o autoritate delegată. Spune, Cel care m-a făcut sănătos deci, în mod evident, are putere, fiindcă la, la... el fusese bolnav de foarte mult timp, niciun doctor, nimic n-a putut să scape, ceaiurile n-au mers, masajele n-au mers, uh, rugăciunile n-au funcționat. Vine acum mai sus și spune Tra uh, vreau să fac o, o, o paranteză aici. Când un om este bolnav, și un om care are frică de Dumnezeu, un om de genul ăsta se roagă, este, uh, aici nu este chestia că rugăciunea nu funcționează. Este, este chestia că dacă Dumnezeu nu vrea să te vindece, nu te vindecă. Asta nu înseamnă că El nu te aude. Te aude, însă nu vrea să acționeze. Fiindcă la Dumnezeu a da, te aștepți la două răspunsuri când e vorba de rugăciunea ta. Fie uh, face ce vrei tu sau nu face, atâta tot. Și uh, că ia sau nu ia timp uh, până la împlinirea acelei rugăciuni, asta este altă, altă discuție. Uh, pro, discuția aici dintre uh, Isus și cel vindecat este uh, simplă. Iisus știind că este de mult vin, uh, în starea aceea, l-a întrebat, vrei să fii sănătos? Da. Bon. Deci, Iisus nu s-a dus la el să-i spună, măi, eu știu că te ruga rugat de mult timp, uh, hai că îți răspund la rugăciune. Nu, no, nu. No. Și Iisus Hristos i-a văzut și a înțeles starea lui și l-a abordat. Deci în sensul ăsta. Să, să revin acum. Cel care m-a făcut sănătos mi-a spus, ia spatul și umblă. Cu alte cuvinte, el le răspunde. Mi s-a spus, am făcut, deci autoritatea care, cu care el face lucrurile alea, este de fapt una delegată de la Isus Hristos. La care, verset 12. El a întrebat. Cine este omul care ți-a spus, ia-ți patul și umblă? Cu alte cuvinte, de la cine e tu autoritatea aia delegată? La care, la care cel bolnav răspunde. Versul 13. Dar cel vinde că nu știa cine este. Pentru că Isus se retrăsese, fiind o mulțime în acel loc. Așa. Mai când stai și te gândești, omul ăsta este paralizat de 38 de ani. Uh, el până atunci nu cred că-l văzuse pe Isus. Fiindcă asta nu înseamnă că nu au zise, dar nu-l văzuse niciodată. Paralizat, na. La vremea aia nu erau aparate foto, mobilele, telefoanele mobile nu erau nici, nici atât, deci ăsta nu avea de unde să-i știe față. Versul 14. Așa, după acestea, Iisus l-a găsit în templu și a zis, Iată că te-ai făcut sănătos, nu mai păcătui ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul a, omul a plecat și le-a spus ideilor că Isus este cel care l-a făcut sănătos. Așa. Mă, aici, aici putem să avem o, o discuție. Uh, ce căută omul ăsta acum în templu? Ar fi o întrebare. Stai, stai și te gândești. Omul ăsta a fost bolnav de 38 de ani. Unde te duci să, să aduci mulțumiri? Te duci în casa lui Dumnezeu, în templu. Da, atunci aduceam -te la templu. Exact. Da. Acum, de la balta aia până la templu erau aproximativ uh, 400 de metri. Deci, de la poarta de la poarta oilor până la templu erau vreo 300 de metri. Deci nu era, nu era mare distanță. Uh, 100 de metri îi faci în aproximativ un minut de mers. De la balta aia până la templu sunt 4 minute sau 5 minute de mers. Acum, că mai e un deal, că mai e o vale, că așa sunt drumurile. Hai să zice, maxim 10 minute. Deci el acum s-a dus la templu și în templu l-a întâlnit pe Isus. Isus îi zice, iată te-ai făcut sănătos, nu mai păcătui ca să nu ți se întâmplă ceva mai rău. Mai uh, când citești de ceva în sensul ăsta, prima impresie pe care o ai este, el a ajuns paralizat din cauza păcatului. Corect? Da. Așa. Mai uh, deci asta este prima impresie și eu tind să stau cu prima asta impresie ar putea fi o extensie de genul Iisus i-ar fi zis măi, uh, schimbă stilul și uh, uh, ca nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău. C Când stai și te gândești, cum poate un om paralizat să păcătuiască? Ce anume poate să facă el? Măi! Cosminer? Da? da. Dar uh, acum eu știu, tu ai spus că omul a fost bolnav de 38 de ani. Dacă acolo se referă la vârsta lui, și aici spune că ne dăm de înțeles că omul până să fie paralizat, a păcătuit cum a păcătuit, s-a îmbolnăvit uh -huh. și sus spune, nu mai face asta ca să nu faci ceva mai rău. Dar, să zicem că dacă omul poate era de, nu știu, 5-10 ani e paralizat și nu chiar de 38, acum nu știu nici vârsta lui, dar poate se referă la vârstă când spune... Nu, no, nu, no, nu se referă no. la vârstă. Fia, fiind o chestie. Unul din cei pe care i-am întâlnit în uh, scaun cu rotile, da. paralizat de la jumate, uh -huh. uh, eram, la... eram pe lângă magazinul Tomis, unde este cinematograful ăla, Progresul, parcă. Acum nu știu dacă mai este cinematograf. Tu știi la ce mă refer? În Constanța, da? Da, da, da. Uh, Progresul era pe Ștefan cel Mare, la Tomis, Nu? Da, da, da. Mai -ma este cinematograf acolo? Nu cred. Nu, nu, nu. Nu mai este. Așa. Oricum. Deci, eram acolo în fața cinematografului. Dădeam uh, invitație la biserică. Sau la studiu. Da. Unul din, una din persoanele care i-am dat invitația aia a fost un om paralizat. A care tipul cu un, cu un dezgust pe față mi-a zis, na, nu mă interesează. Oamenii care sunt paralizați ei duc o povară în mintea lor. E o chestie care, care îi mănâncă. Și este foarte ușor pentru un om de gen lăsat să urască pe cineva doar pentru faptul că este întreg. Da. Așa. Deci a, a, asta ar fi una. A, cum, cum poate un om acum să ajungă paralizat? Mai Hai să spun o chestie care s-a întâmplat vreo patru zile în urmă, aproape de, de unde stau eu, în, în, în, în Nashville. Doi tembeli de la facultate au amestecat Sprite cu un, un combustibil pentru mașină, un accelerant pentru, pentru benzină. Unul dintre ei a crăpat. <laughs> ca, ca să vezi... Ca... Da, ca să vezi cât de, cât de proastă e lumea. Ăsta vrut, ăștia au vrut să bea ceva și să se amețească, să... N -am, n -am, nu, nu, nu pot să-i înțeleg. Lumea la beție face prostii. Lumea care vrea să se îmbete face prostii. Și se întâmplă nu odată, că nu odată lumea la beție sau droguri se accidentează și rămân paralizați pe viață. Da. Așa. Acum, că l-a dus păcatul la paralizie, nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Se, se prea poate, fără nicio discuție. Însă, Iisus Hristos acum mai spune să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce se poate întâmpla ceva mai rău? Să moară. Da. Dar când mori în păcat, unde ajungi? În iad, da. E în păcat. Adică iadul va fi mai rău decât paralizia. Da. Iadul fi... cerveșnic. Exact, exact. Exact. Când stai și gândești, omul ăsta a fost paralizat 38 de ani. 38 de ani e, e un nimic în comparație cu iadul veșnic. Așa e, da. Acum, uh, plus că mai, mai este încă o chestie aici. C Când iisus l-a vindecat, uh, El a pus pe El într-o stare fizică, în, în măsură să să poată comite mai, mult păca mai multe păcate. D dacă ești paralizat, singurul lucru pe care îl poți face este să, să dai din, din gură. Deci, asta e una. Dar dacă ești, dacă dușmanești pe cineva și ai și capa capacitatea fizică, atunci te poți întinde, îți poți extinde păcatul la mai multe versiuni. Poți să ruc cu cuiva oasele, poți să dai foc la casă. Deci prostii de genul ăsta. La care, la care Iisus ea, să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci, uh, și de aici urmează o, o, o altă discuție. Omul are liber arbitru, corect? Da. Ah, Isus Hristos l-a vindecat pe, pe omul acesta. Însă nu l-a dominat Însă vindecarea pe care acesta a primit-o de la Isus Hristos nu a venit cu, uh, cu câteva, uh, cum zice, uh, cu câteva constrângeri de genul te vindec, dar vindecarea asta uh, o, o să te forțeze să faci numai bine. Nu! Nu, nu, nu! Fi, fiindcă urmează, urmează o, altă, o altă discuție pe care. Uh, o discuție care este destul de aprinsă în lumea religioasă. Omul care este mântuit în Isus Hristos, poate că poate acesta să cadă sau nu? Bineînțeles că un om ca să poată să cadă. Iuda, iscarioteanul, care, avuse, care avusese Duhul Sfânt în el, fiindcă a fost trimis împreună cu ceilalți 11 să facă minuni. Iar minunile astea nu au fost făcute așa din... Uh, din mușchilor, ci au fost făcute prin Duhul Sfânt. Deci, Iuda, care a avusese Duhul Sfânt în el, a căzut în a, a, a păcătuit și a căzut în așa măsură încât a, a, destinul lui este, este a, sigilat. Deci, a, faptul că omul ăsta, că, că viața omului acesta a fost atinsă de Isus Hristos Asta nu înseamnă că uh, îl va păzi de păcate. Fiindcă oamenii au, au un liber arbitru. Uh, oricum. E, însă, însă, asta nu înseamnă că un om care are viața atinsă de, de Dumnezeu uh, va cădea mai ușor decât alții. Fiindcă un om care... Îl întâlnește pe, pe Isus, pe Dumnezeu. Va avea o, o, altă, o altă atitudine. Bine, diavolul e ca un, ca un leu care umblă colo-colo, se prinde, se mănânce pe, pe toți. Deci, ă, asta e. Oricum, să, să, să continui. Deci, versul 15. Omul a plecat și l-a spus lui că Isus este cel care l-a făcut sănătos. Acum, Motivația lui este greu de. greu de văzut. Pe de altă parte, eu, eu încerc să, să, să văd pe omul ăsta într-o lumină pozitivă, în sensul, măi, m-am făcut pe mine sănătos, o să vă facă și pe el sănătos. Și o să, o să vă facă și pe voi sănătoși. Gândesc una, spun alta. Îmi cer scuze aici. În sensul ăsta. Pe de altă parte, unii ar putea să se uite la el ca fiind un turnător. Fiindcă uh, iudeii erau pe el și uh, erau gata să-l acuze, să-l bate, să toate alea. Deci, in, indiferent care, care a fost motivația lui, omul ăsta a spus iudeilor: Eu tin să cred că a făcut-o din, din, din bunătate, fiindcă Isus a făcut bine pentru el. Acum, uh, Asta e. Versetul 16. Începând cu versetul 16, urmează persecuția împotriva lui Iisus. Așa. Fiindcă așa spune versetul 16. Și pentru aceasta iudeii îl persecutau pe Iisus și căutau să-L omoare. Pentru că făcea acesta în sabat fie în acum, acum o chestie cum uh, Isus reacționează. Și is, Isus acum o să le spun o chestie, iar versetul 28 uh, o să vezi reacția lor. Versetul 16. Pentru această idee îl persecutau pe Isus și căuta să-l Pentru că uh, făcea acestea în sabat. Versetul 17. Dar Isus le-a spus Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Pentru acestea, deci, idei, căutau idei și mai mult să-l Nu numai pentru că nu respecta sabatul, dar și pentru că spunea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-se pe sine însuși, egal cu Dumnezeu. Iisus a răspuns, deci, și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, fiul nu poate face nimic de la sine însuși, decât ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. Pentru că oricine face, că orice face el, acestea le, le face și fiul la fel. Pentru că tatăl îl iubește pe fiul și îi arată toate câte face el. Și îi va arăta lucruri mai mari decât acestea, pentru ca voi să vă minunați. Pentru că după cum tatăl înviază morții și dă viață tot așa și fiul dă viață cu ei vrea. Pentru, pentru că tatăl uh, nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului, pentru ca toți să-l onoreze pe fiul, după cum îl onorează pe tatăl. Cine nu-l onorează, sau cinstește, pe fiul nu-l onorează pe tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun, că cine aude cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Vers 18, Deci acum Iudei s-au dus la el cu un singur scop, să-l omoare. Că spune așa, uh, uh, de fapt 16. Îl persecutau și căutau să-l omoare. Deci, când ia acum evrei s-au dus la Iudei, s-au dus la Isus, s-au dus să-l ia să-l omoare. La care Isus l-o taie scurț, mai mai mai, hei, hei, hei. Calmați-vă. Orice fac eu, nu fac de la mine. Tai că-mi eu. Mi-arată toate astea, iar eu le fac. La care ăștia au înțeles că minunea pe care l-a făcut-o nu era o minune a, banală. Vindecarea nu era o chestie. De, vindecarea în sensul ăsta nu era una a, la îndemâna oricui, ci era o minune, clar, fără discuții. Iar minunea asta era numai de la Dumnezeu. Iar el când spune, eu văd numai ce tatăl meu. Uh, tatăl meu lucrează, iar eu la fel, toate astea. În sensul ăsta era cultura evreilor. Dacă tu erai întâmplar, îți învățai copiii să fie templari Toți erau întâmplari. Numai dacă. Uh, unul din copiii tăi era adoptat de altul, și atunci schimba meserie. Indiferent, soiul acesta de meserie era dat de la tată la fiu. Iar când el a spus aici, când Isus a spus că el face ceea ce vede la tatăl, ei au înțeles că Isus se făcea egal cu, cu, cu tatăl. Ba mai mult, se pune problema niciun om nu l-a văzut pe Tatăl. Iar aici Isus spune, eu văd, eu fac ceea ce văd la Tatăl. Deci, relația asta este una strânsă și te face să, să te întrebi. să puțin, tu trebuie să fii în prezența Tatălui, iar nimeni altcineva care acum e pe pământ poate să facă lucrul ăsta. A, cine în prezența Tatălui? Măi, Ilie a fost ridicat la ceruri. Iar uh, Enoch, în uh, Geneza, a fost uh, uh, luat uh, de Dumnezeu. De asemenea, îl vedem pe Moise, care uh, mai încolo uh, se, se arată lui, lui Iisus pe munte, împreună cu Ilie. Deci, cei care sunt morți uh, și mor, mă refer la cei care nu ajung în, pe, la pedepsă. cei care sunt de, de partea lui Dumnezeu, îl, îl văd pe Dumnezeu. Uh, oricum, de ce acum asta Ei au înțeles foarte bine ce Isus, a, ceea ce Isus le-a spus. De aceea spune versetul a, 18 că o dau și mai mult să-l să omoare. Acum, versetul 21. Și aici e o chestie interesantă. Ei vin la Iisus să-l omoare. La care Iisus le spune, băi, eu, eu, eu fac ceea ce tatăl face. 21. Uh, tatăl dă viața cui vrea, și eu și fiul dau dă, dă viața cui, cui vrea. Ba mai mult. El acum, Iisus face refer, el acum face referire la un lucru delegat fiului. Pentru că nici tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o fiului. He, he. Acum, iudeia au venit la el să omoare, pentru că a încălcat sabatul, la care Iisus l întoarce și le, și le spune Eu dau viață, ba mai mult, eu judec. Sta, <laughs> stai. stai. Uh, mai ești acolo? Da, dar se refer la judecata de la sfârșitul lumii? Uh. Asta ar fi una, da? Dar fii, fii atent, fii atent. Uh, judecatul asta are de-a face condamnat sau nu condamnat? Vinovat da, sau nevinovat? Da. La care ei vin la el, Să o omoare, la care, care Isus le spune, hei, voi știți că eu sunt acum judecătorul vostru? Exact, exact! Uh, și le spune mai mult. Adevă 24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine au de cuvântul meu și crede în, în cel care m-a trimis are viața veșnică și nu vin la judecată ce a trecut din moarte la viață. Deci era, e, e, el spune, judecata asta mi-a fost dată mie, spune 23, ca să fiu onorat, ca să fiu cinstit crezi în cuvântul meu și crezi în Tatăl, ai viața și n-ai de-a face cu, cu judecata. Versul 25. Adevărat, adevăr vă spun că vine un ceas și acum este când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și, când, uh, și cei care îl vor auzi vor trăi. Pentru că după cum Tatăl are viața în sine, tot așa și Fiul uh, a dat și Fiului să aibă viața în sine și a dat autoritate să facă judecată pentru că este Fiul, fiul al, lui, al omului. A, și deci, versetul 28, ăsta nu le vine să creadă. Versetul 28, spune aici, nu vă mirați de acestea. Din nou, Iisus face o minune în ziua de sabat. Iudeii interoghează pe cel care își târe patul cu el și în final ajung la Iisus. S-au dus la Iisus, fiindcă acesta a încălcat sabatul. Încălcai sabatul, murei. La care Iisus le întoarce și le spune, apropo, voi nu mă cunoașteți. Eu și tatăl sunt una. Mi s-a dat judecată, mi s-a dat uh, autoritate ca să judec pe alții. Și dacă voi nu credeți ce spun eu, atunci veți fi condamnați. Aveau, nu aveau pietre mâini să-l omoare, nu știu. Dar chestia este că ăștia au rămas mască. Băi, ce dupeu are Iisus, băi! La care Iisus 28, nu vă mirați de acestea! Pentru că vine un ce cum ai spus, au nebunit așa când l-au -au auzit. Stai, stai. Nu vă mirați de acestea, pentru că vine un ceas în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, cei care au făcut cele rele spre învierea judecății. Deci cei buni nu mai ajungă a După cum spune sus, nu. Crezi cuvintele lui Isus și crezi în cel pe care uh, l-a trimis pe. Tatăl pe care l-a trimis pe Isus, treci de la judecată la răsplată. Ca să zic așa. Uh, când când uh, pedepsești pe cineva, lucrul ăsta are loc în urma unei judecăți. Când răsplătești pe cineva, lucrul ăsta are loc în urma unei judecăți. Deci, asta nu înseamnă că cei drepti nu vor fi judecați. Ce drept nu vor fi trași la răspundere pentru păcatele care deja l au fost iertate? Ce rost mai are să-ți să cormonești un, un, un, un păcat iertat? Așa. Deci, faptul că cei în ISUS au crezut, cuvintele lui și au crezut în uh, Tatăl pe care l-a trimis, îi va, mu, îi va trece dincolo de... Uh, partea grea a judecății. Uh, acum stai și gândești, ca ce chestie să judești pe cineva care are deja iertatele păc -ă, păcatele iertate? Ceea ce, urmează, ceea ce urmează se răsplată pentru uh, viața pe care el a avut-o în Hristos. Oricum. Deci, mamult, el le spune o chestie aici în versetul 29, că judecata este sigură vor ieși toți din morminte. Unii vor fi așa, alții vor fi așa. Deci judecata este o chestie sigură. 30. Eu nu pot face nimic de la mine, însum judec după cum avut, și judecata mea este dreaptă. Pentru că nu fac voia mea, ci fac voia celui care m-a trimis. Și de aici poate să fie o, o altă discuție legată de uh, autoritatea delegată a lui sus, și uh, care este planul divin. Nu intru acum în discuții, fiindcă nu am toate pasajele uh, uh, biblice. Treaba este că Isus, după cum a spus uh, Ioan Botezătorul, a venit să ridice păcatele lumii. Minunile de asemenea au fost făcute ca să arate că El nu spune de la sine toate astea. 31. Dar eu mărturisesc despre. Și acum urmează o chestie. Ăsăla nu le vine să creadă. Ei s-au dus la ea să l-o moare. La care Isus le-a întoarce. Băi, de fapt eu am tot dreptul să vă judec. Ba mai mult, să judec toată lumea. Să judec pe toată lumea. La care și-au rămas. <gălători> la care Isus face referire la un ultim. Argument. Și acest ultim argument este mărturia. Vorbește el la iurea sau ceea ce spune este corect? Bate câmpii sau nu bate câmpii? Așa. Versetul 31. Dar eu mărturisesc despre mine însumi. Oh, pardon. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. he cum vine asta? după legea mozaică, pentru ca o mărturie să fie adevărată, acea mărturie, să, mărturie trebuie să fie întemeiată pe doi sau trei martori. Cu alte cuvinte, dacă tu vezi o infracțiune, infracțiunea aceea trebuie să fie bazată pe dovezi. Acum, în... în, în, în în uh, legea penală. <coughs> uh, tu spui, cutare mi-a furat banii. Te duci la cutare, îl, uh, îl cauzi la buzunare și găsești banii. A, e hoți! Dar cutare poate să zică, nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Eu i-am vândut o mașină. De aceea am banii ăștia. Deci mărturia unui singur om nu este de ajuns. Însă, dacă există și o înregistrare, video, în care există fie furăciura de, de bani sau tranzacția cu mașina, atunci uh, uh, nu ai de-a face numai cu o singură mărturie, ci ai de-a de face și cu alte... Dovezi care depun mărturie ele însăși, cum ar fi o registrare video sau o, <coughs> o mărturie verbală. Deci în Vechiul Testament li se cera să aibă cel puțin doi sau trei martori, la care se spune, dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. 32 este altul care mărturisește despre mine și știu că este adevărată mărturia pe care o dă despre mine. Și aici Isus face o paranteză referitor la Ioan Botezătorul. Spune așa: Voi ați trimis la Ioan și l a mărturisit pentru adevăr. Dar eu nu dar eu de la om, ah, dar eu nu de la om primesc mărturia. Ci spun acestea ca voi să fiți mântuiți. El era lumina care arde și luminează și voi ați dori să vă Veseliți pentru un timp la lumina Lui, dar eu am mărturia care este mai mare decât al lui Ioan, pentru că lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl, ca să le împlinesc, lucrurile acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Acum, uh, legat de Ioan, de ce crezi că Iisus nu primește mărturia lui Ioan? mărturia lui Ioan a dat cu legea mozaica. Uh, nu botezul lui era cu apă. Așa, bine, la, la, lasă, lasă botezul. Uh, Spu sus spune aici că mărturia lui mă mărturia lui Ioan versetul 33 El într-adevăr a mărturisit despre adevăr. Dar de ce crezi că Iisus face apel la o mărturie mai mare? Că spune aici în versetul uh, 36, mai mare decât a lui Ioan, lucrările pe care mi le-a dat. De ce crezi că uh, mărturia lui Ioan nu era una destul de mare? Fui, um... Ioan nu făcea minurile pe care le făcea Iisus Hristos. He he, bingo! Exact! Exact! Asta nu însemna că Ioan nu spunea adevărul despre Iisus. Adevăr. Da. Însă... însă Ai dreptate! E, exact! Mărturia lui... Și mai e și că Ioan nu promitea el prin el viața veșnică. Iisus o făcea. Exact. Ei, deci, cu alte cuvinte, Ioan poate să mărturisească legat de adevăr, dar nu poate să mărturisească uh, legat de... Hai să... Hai să zic uh, no, din nou. I -I din nou. Um, este un lucru... Este un lucru să spui ceva. Ia, stai, stai puțin că e cineva la ușă. Așa, ne a, răspuns, a răspuns la ușă. Hai că m-am întors. Și pe acolo? Așa. Uh, e o chestie de genul... Un, una este să, să fii parte din familie și să explici uh, caracterul cuiva, caracterul fratelui tău sau caracterul... Uh, verilor tăi ciofi, și alta este să fii un coleg de muncă și să explici caracterul unei persoane. Fiindcă într-un fel te comporți acasă și într-un fel te comporți la serviciu. Deci, mărturia lui Ioan era una adevărată, fiindcă el a spus ceea ce a auzit de la tatăl. Însă, Mărturia pe care Iisus o avea acum, prin minuni, era una mai apropiată și mai strânsă decât mărturia lui Ioan. În sensul ăsta. Înțelegi cum cum Da. Ah. da. Ah, așa. Deci, numărul 1, el are lucrările pe care mi le-a dat și o altă mărturie pe care el o are, uh, sunt scripturile. În versetul 39. Dar să revin aici. Versetul 36. Dar eu am mărturia... <coughs> oh, și, acum să fac o discuție uh, să, uh, legat de mărturia asta a lui Juan. Uh, în ziua de astăzi este foarte ușor ca să infiltrezi o biserică. Să, să te dai drept cineva. Și uh, în sensul dacă ai o scrisoare sau ai pe cineva în spate care să zică, da, da, da, îl, îl cunosc pe Ionuț, Eu, îl știu, Ionuț e băiat de treabă, dar cum să nu, el așa și pe dincolo. Dacă ai câțiva oameni care să depună mărturie pentru tine, tu în cazul da. ăsta ajungi la, a, a, a, te infiltrezi unde vrei tu și începi să faci ce, ce vrei tu, fiindcă deja ai o mărturie bună. Da. Erau apostoli falsi care uh, intrau pe în biserică cu scrisori, cu, cu recomandări de la alții și încercau să, să strice biserica. Da, da. Deci lucrurile, lucrurile de genul ăsta s-au întâmplat. În uh, 2 Corinteni 3. Da, Așa. 2 Corinteni 3, cu versetul 1, zice uh, <coughs> să, uh, Începem din nou să ne recomandăm singuri sau avem nevoie ca unii de scrisori de recomandare către voi sau de la voi? Voi sunteți la noastră, scrisă în... Uh, uh, deci în sensul ăsta... unde spunem? spune, mai? Am auzit un comentariu legat de 2 Corinteni 3 cu 1 care, care, uh, care spunea că unii se infiltrau în biserici cu recomandări, cu scrisori de recomandare. Deci în sensul ăsta. Iar Apostolul Pavel spune, uh, scrisoarea, scrisoarea pe care eu o am, scrisoarea mea de recomandare pe care eu o am, sunteți voi, biserica din Corint. Voi înși vă, viața voastră. Oricum. Uh, deci. Uh, când e vorba de, de, de învățători, voi trebuie să fiți, voi trebuie să stați pe scriptură. Nu, nu vă lăsați fantați de alții. Fiindcă dacă vine cineva cu o învățătură diferită, Diferit în, în, sens, în sensul că nici cu Biblia nu o pot dovedi, atunci ei trebuie să arate o relație cu Dumnezeu, o relație strânsă, să se dovedească că acea învățătură vine de la Dumnezeu. Și cel mai ușor de dovedi lucrul ăsta este să-i duci la un spital unde toți sunt pe moarte și să spui, vindecă că pe toți. A, ah, dar nu poți să-l spitești pe Dumnezeu. Nu, nu, nu. Tu, tu ai venit cu o conversație învățătură... upstairs. Ai venit cu o conversație greșită. Uh, Ali, Ali, Ali. Yeah. I saw her outs uh, outside, going to the car. Going to the car. Hey guys, what's the baby? Ali, what's the baby? Așa. E, nevasă mai la mașina afară iar eu trebuie să coordonesc copiii să, să să fie cu ochiul pe bebe. Așa. Bine, dar putea să să la punct, să închidem. Nu, ma, ma, mai am un pic și termin, fiindcă da. ma, mai am vreo, vreo 10 versete, fo foarte puțin. Cu alte cuvinte, când cineva vine la voi cu altă învățătură, dacă nu face o minune clară fără fente, fără vrăjel, omul la min, minte. Din câte știu, în ziua de astăzi nu se mai fac minuni, cum se făceau la vremea respectivă. Când Iisus îi spune omului, ridică-te, ia spatul și umblă. Deci, așa ceva nu se mai face. Oricum, partea interesant aici, legat de mărturie. Încă, încă un lucru. Și tatăl care m-a trimis, el însuși, a mărturisit despre mine. Vă nici nu i-ați auzit vreodată glasul și nici nu i-ați văzut înfățișarea. Acum, când a, mărturisit el despre, când a mărturisit tatăl despre Isus. Sunt două cazuri în Biblie, în Noul Testament. La botez. La botez, la botezul lui Ioan, Ioan Botezătorul, acolo, și al doilea caz. Și al doilea caz pe munte. Pe munte, Pe munte. Yeah. Da. Pe munte. Mă, eu nu-ți dat tu noi scriptura. Bravo ție, mă băiat. Da, ai citesc Cosmina, aproape în fiecare zi. Foarte bine. Excelent. Să revin acum. Uh, 39. Voi cerceta scripturile pentru că gândiți că în mine, eu, că, că în mine, că în ele aveți viața veșnică și ele sunt acelea care mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Eu nu primesc glorie de la oameni, dar vă cunosc și n-aveți în voi înși vă dragostea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum, put cum puteți crede voi care primi, primiți glorie unul de la altul și nu căutați gloria care vine de la singurul Dumnezeu. Să nu vă, gândi, să nu vă gândiți că voi, că, vă voi, oh, că eu vă voi învinui la Tatăl, ci este cine, este cine să vă învinuiască Moise, în care voi ați sperat. Pentru că dacă l-ați crede pe Moise, Mă ați crede și pe mine, pentru că El a scris despre mine. Acum, o chestie interesantă aici. Versul 41 și 42. Eu nu primesc glorie de la oameni, dar vă cunosc când aveți în voi înșivă dragoste dragostea lui Dumnezeu. He, he, he. Lucrul ăsta este foarte, foarte important. Uh, fiindcă în ziua de astăzi sunt oameni care au nevoie să-și construiască o faimă. Și pentru a construi o faimă, au nevoie de alți oameni. Și uite cum au lucrurile legate de faima asta. Dacă te ajută cineva să-ți construiești o reclamă, o faimă, dacă ai nevoie de uh, presă, de, de ziare și de televiziune ca să-ți uh, clădească această faimă, dacă ai nevoie de anumiți uh, oameni, de anumite cluburi care să-ți să te recom recomande, să-ți clădească această faimă, tot acești oameni, aceste cluburi sau ziarele sau televiziunea, te pot dărăma. Fiindcă această faimă este clădită pe oameni, pe impresiile unora. Pe când Iisus Hristos spune clar, eu nu primesc glorie de la oameni, El nu are nevoie de faima oamenilor. El este cine este. Deci, uh, lucrul acesta este interesant, fiindcă de fiecare dată când are loc uh, alegeri aici în America sau au loc alegeri în. Uh, uh, are loc, au loc alegeri în America sau în România, uh, presa, televiziunea și ziarele clădesc pe oameni, pe, ce, pe candidați îi fac, îi pun într-o lumină pozitivă sau într-o lumină negativă. Iar acum, în Statele Unite, nu știu dacă ești în temă, Donald Trump vrea să fie președinte. Da, știu, am văzut. Presa este înnebunită cu asta, Fiindcă presa nu poate să-l clădească, nici nu poate să-l dărâme. Fiindcă Donald Trump este ceea ce este. El singur este o, o, o, un om important. El n-a avut nevoie de presă ca să crească la poziția în care este. El n-a avut nevoie de ziare ca să ajungă unde este el acum. Valoarea lui este de 10 bilioane de dolari. Asta înseamnă 10.000 de milioane de dolari. Deci, Valoarea lui este imensă și uh, acum presa încearcă să, să, să, să zică una, zică asta de una despre el, alta despre el, tot fel de, de prostii. Păi, Donald Trump calcă peste ei fără nicio milă, fiindcă și, și lumea îl iubește. Ah, lumea îl vrea pe Trump președinte, fiindcă nu presa îl face pe el o, o, om de faimă, ci a, Trump este om de faimă prin ceea ce a făcut el. Iar așa nu știu cum să-l cum, cum, cum să mănânce de viu. Iisus Hristos aici, mă întorc la, la Iisus Hristos, Iisus Hristos n-are nevoie, nevoie de creație, n-are nevoie de creatură, ca să-l ridice în slăvi. Iisus Hristos este ceea ce este. Deci, în sensul ăsta. Și acum pot să-i vezi pe ăștia, vin la el cu pietre să-l omoare. Scriptura nu spune că aveau pietre în mâini. Scriptura spune că căutau să-l omoare. Deci ăștia erau porniți să-l omoare. La care Iisus l-a întoarce. Hei, apropo, autoritatea pe care eu o am este de la Tatăl. Eu fac ceea ce Tatăl face, numărul 1 și 2, mai mult de atât. Nu vă place? Aveți probleme cu mine, fiindcă pe lângă ceea ce fac eu, eu mai am și autoritatea să, să judec. Mă credeți pe mine? Și credeți în cel care m-a trimis? N-aveți treabă cu judecată. Nu mă credeți? Ha -ha. Va veni o zi în care toți vor învia. Și, ba, ba încă o chestie. Să vedeți că nu, că nu bat câmpii. Eu am o mărturie. Am o mărturie de la Tatăl, prin faptele pe care le fac. Am o mărturie în Scripturi pe care voi le iubiți și căutați să, să aveți viața veșnică. Ba, mai mult, spune. Dacă voi ați crede pe Moise, el a scris despre mine. Moise vă va judeca. De ce sensul ăsta? Poți acum să-ți imaginezi ce. Uh, ca, care a fost reacția lor? Nu, da, aș vrea să le pățescele. Bă, <laughs> okay, uh, Ceva de genul. Wow! Ho -ho, interesant! Da, da, da! Uh, treaba cu, cu sabatul. Voi, uh, voi știți. Tu știi că există dentiștii care țin sabatul. Dentiști? Adventiști. A, adventiști, da, da, așa, așa e, țin sabatul, adventiști. Da, țin, țin sabatul. A. A, tu crezi că e bine sau nu e bine să ții sabatul? Eu zic că nu e obligatoriu. Așa. Întrebarea mea a fost diferită. Este bine sau nu este bine? A, pentru mine sau pentru Dumnezeu? A, pentru oameni, în ziua de astăzi. Obligatoriu este una, dar când omul te, te forțează să -ți ții sabatul, este bine să -ți ții sabatul sau nu? Păi, eu zic că nu e bine. A răspuns corect. Și hai să-ți dau două pasaje. De fapt, mai multe. Să încep cu pasajul care îi, îi mănâncă pe adventiști foarte tare. Și când spun mănâncă, mă refer aici îi atacă foarte mult. În... Adică împotriva a ceea ce credi? Uh, da, da, da, da. Uh, am auzit predici. Am, de fapt, am auzit o predică în care un adventist a pervertit Biblia. Uh, doar ca să argumenteze uh, punctul lui. Ioan, versetul... Uh, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Uh, 14 și 17. Deci, așa. Și cuvântul s-a făcut carne și a locuit printre noi. Și noi am privit gloria lui, glorie uh, ca a singurului de la Tatăl, plin de har și adevăr. Asta se referă la Isus. Isus a devenit trup și a locuit, prin, printre, a locuit printre noi. Plin de har și adevăr. Și versetul 17. Prin că legea. A fost dată prin Moise. Da. Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Deci, harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Acum, atenție. În Efeseniul 1 cu 7. Deci, așa. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea greșelilor, după bogățiile. Harului său. Deci, răscumpărarea prin sângele și iertarea greșelilor este prin har, nu prin legea lui Moise. Aș. Deci, legea lui Moise conține cele, cele 10 porunci, incluzând sabatul. Și acum. În Galateni, Apostolul Pavel le scrie celor din, uh, uh, din uh, bisericii din Galatie. Uh, Galaten 5 cu 4, să puțin, 5, așa. Voi cei care vă întreteți prin lege, sunte, sunteți lipsiți de folos, de orice folos de la Hristos. Ați căzut din har. La care și vor spune, a, nu, că legea, că legea lui Moise, uh, nu, că uh, uh, sabatul e alta, că nu știu ce. Chiar în care treaba cu, cu sabatul? În uh, Biserica Adventistă. Biserica Adventistă au o profetă, Ellen uh, G. White. Da, am citit despre ea. Așa. La un moment dat, Ellen, profeta asta, a avut o viziune, în ghilimele, în care ea a văzut uh, cele 10, uh, a văzut legea lui Moise pe cruce, uh, răstignită pe cruce. Însă, sabatul nu era acolo, ci sabatul era uh, uh, într-o aură. Deci sabatul nu a fost răstignit. Cu alte cuvinte, profeta asta a schimbat Uh, voia lui Dumnezeu. Profeta asta n-a făcut nicio minune. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să dea din gură. La care adventicii spun aia bine, dar noi avem și alte pasaje. Nu, nu a. Pavel spune așa. Voi cei care vă îndreptățiți prin lege, ei spun așa, dacă nu ții sabatul, arzi în iad. Ei zic așa, sabatul, deci cei care nu țin sabatul sunt cei care uh, au semnul fiarei din Apocalipsa. Deci ce da. chiar cred lucrul ăsta. Deci nu, ei, se, ei se îndreptățesc prin sabat. Iar Pavel spune clar Voi cei care vă îndreptățiți prin lege sunteți lipsiți de orice folos de la Hristos. A căzut din har. Asta e treaba cu, cu sabatul. La care ei vor spune Ha, bine, poate că ai dreptate. Hai să zicem că sabatul nu e nicio chestie. Poate că nu știai, dar adventiștii nu mănâncă carne de porc. Și a ceva. Așa, și anumite, uh, anumite cărnuri. Fiindcă ei țin legea lui Moise, ei consideră carnea, consideră carnea de porc ca fiind necurată și toate așa și pe dincolo. Pe când Petru, apostolul Petru... Uh, a avut viziunea în care toate animalele au fost dezlegate. Noi, noi astăzi, spune în Galateni 6, noi suntem sub legea lui Hristos. A fost o legea lui Moise, noi acum suntem sub, lege, sub legea lui Hristos. Și lucrul acesta este menționat în, într-un alt context, în contextul în, în care unul cade în păcat. Și spune așa, fraților, versetul 1, Galateni 6 1, Chiar dacă va fi căzut un om în vreo greșeală, voi, cei spirituali, îndreptați pe unul ca, acela, ca acesta, cu Duhul blândeții, fiind atent la tine însuți, ca să nu fii spiti și tu. Purtați-vă poverile unii altora și împliniți astfel legea lui Hristos. Deci, când porți poverile, împlinești legea lui Hristos. Dar există, clar există o legea a lui Hristos în care noi trăim. Da. Noi nu suntem sub legea lui Moise, suntem sub legea lui Hristos. Oricum, ideea pe care ceea ce învățăm noi aici, din minunea asta, din capitolul 5, Ioan, capitolul 5, este că timpul de. timpul sub, sub care un om este împăcat, sau nu în păcat, bolnav, nu contează. Uh, pentru Isus nu există piedici. Dacă El vrea să te vindece, nu contează de cât timp ai o afecțiune uh, de sănătate. El, el o poate... Nu, nu contează de cât timp ești afectat de o boală, ci El o poate uh, repara. Iar lucrul ăsta este, este important. Pe lângă alte chestii legate de autoritatea Lui, de uh, viață și judecată și mărturie. Deci, asta am avut de, de spus uh, în, în toată... Le legat de minunea asta. Așa. Întrebări, comentarii. Da, a fost interesant. Uh, foarte interesant. -a fost în el. Males, ales replica lui sus. Nu vă mirați. <laughs> <-a? S> <laughs> adică, tu ad ad ad ad ad ad ad ad te duci pornit... Hai <laughs> să dau, dau un exemplu. Tu ești așa de nervos pe, un, pe unul din uh, subalternii tăi. Așa de, de, de pornit sau colegul tău de serviciu. La care singura chestie pe care tu ai, o ai în minte este, băi, te dau afară. Te duci la asta și spui eu sunt sătul de tine, sunt sătul, la care să începe să, să, să, să vorbească spune, băi, uh, tu știi că eu, de fapt, te evaluez pe tine, Ionuț? Tu știi că eu, de fapt, am tot dreptul să te dau afară, să te concediez? La care tu o să faci o față... Wow! Ce vorbesc, trăine! Ștefane, departe! Nu? La, La care să zice... Apropo, dacă o să te uiți în contractul tău de angajare, cel care a semnat pentru angajarea ta... De fapt, sunt eu. Eu sunt șeful tău. <laughs> exact! exact. <laughs> în, în, în sensul ăsta, Iisus sus o și -o spune, băi, vină o judecată. dacă voi nu sunteți cu mine, nu credeți în cuvintele mele și în Cel care m-a trimis? Wow! Deci... Deci... În, sen în sensul ăsta, că el judecau religios. Ei erau, ei, ei erau foarte religioși la care... Ei s-au dus la Isus care era standardul de trăire divin și uman. Nu sunteți cu mine? Nu mă credeți? N-aveți nici o treabă cu mine? Wow! <laughs> deci, a, a, asta m-a avut de spus.